Szorongás a túrós csúszától Amikor a barátaim azt mondják, hogy legyél egyedül egy kicsit, jót fog tenni, több dologgal nem számolnak. Az egyik az, hogy nincs kedvem egyedül lenni. A másik az, hogy sokat voltam már egyedül, tehát most következhetne az az időszak, amikor nem vagyok egyedül. Vágyom arra, hogy közösen használjam a tusfürdőmet valakivel, aki nem érti, hogy miért került a tusfürdő egy vagyomba. Ugyanez vonatkozik a samponra. Édes irritáció, amikor olyas valaki nyomja liter számra a fejére, akinek valójában nincs is szüksége a szalicírsavas hámlasztó hatásra. De az elegáns csomagolás miatt nem lehet megtéveszteni a csaliból kitett hedensolderszel. Onnan tudod, hogy jót választottál. Már férfit. A barátaim azzal sem számolnak, hogyha egyedül vagyok, amivel különben nincsen semmi problémám, hiszen szeretek írni, Azaz magamban beszélni, felalájárkálni, felalájárkálva magamban beszélni, elfingani magam a vécén a reggeli pisilés közben, kábínbó tenni vacsarára és attól felpuffadni. Tehát összefoglalva szeretek egyedül írni és fingani, de ha egyedül vagyok, amit annyira méltatnak a barátaim, akkor egyedül vagyok akkor is, amikor szívroham környékez meg, mint ebben a pillanatban, 22 óra 15 perckor. Természetesen nem vagyok benne biztos, hogy szívroham, amivel szemben állunk. Egyrészt tájékozott vagyok, és jól tudom, hogy a szívroham gyakran összekeverhető a pánikrohammal, ami nagyon hasonló tüneteket okoz, kivéve a balkar zsibbadása, bár úgy képzelem, hogy azt is oda lehet szomatizálni, ha valaki nagyon pró. Már a szorongásos pánikroham átélésében. De ezt leszámítva a légszomj, a halálfélelem és a heves szívdobogás stimmelnek. Ha valaki olyan munkamorállal rendelkezik, mint én, az nem hagyi csapott papot, nem áll fel a géptől, és nem húzza a cipőjét mezit láppizsomában, hogy a legközelebb ügyeletre menjen. Aki olyan munkamorállal rendelkezik, mint én, az fegyelmezetten végigveszi az eshetőségeket. Esetünkben a fentebb említett meséjét. Ezzel együtt persze nem ulasztják kikeresni a legközelebbi ügyelet címét, hogyha a szívdobogás ennél is erősebbé válna, Értem ez alatt, hogy ha lepillantok a melkasomra, és azt látom, hogy a bal mellem egészségtelenül nagyobb, mint a jobb, nem csak olyan anatómiailag egészségesen tökéletlenül, hanem frankón érinteni tudná a falat, ami ebben a pillanatban még másfél méterre van tőlem és a jobb mellemtől, akkor tudjam, hova indulok. Eszembe jut egy emlék, amikor peti hasonló szívdobogást és melkasszúrást érzékelt, és arra kényszerített, hogy menjünk be az ügyeletre. Hát tegem az nagyon nem jött jókor, és emlékszem, hogy mindenáron próbáltam meggyőzni, hogy nem szívrohama van, vagy ha igen, tartsa vissza, mert éppen akkor érkezett meg a vapjánó rendelésünk, és a PM-eséség, istenemre mondom, nagyobb volt, mint a félelmem, hogy a Peti összefogásni. Nem vagyok rossz ember. Hormonális ember vagyok, mint mindenki. Próbálom felidézni a jelenetet, hát ha ad némi támpontot az eset, hogy el tudjam dönteni most, hogyan kellene helyesen cselekednem, de csak a polyodi krémára emlékszem meg a külön papír zacskós parmezánra. Hogy szeretem a csilisolajat? Végig gondolva nem lenne kellemetlen elsétálni ez ügyeletre. Pici csípős az idő, de így mennék melegítőben, ahogy vagyok. Bár tisztában vagyok vele, hogy ez hitelteleníteni a szívinfartus gyanúját. Ha olyan melegítőszedben sétálok be az ügyeletre, amilyet csak is egy a saját esztétikus komfortjára adó egyedülálló nő viselhet, azonnal rám fogják legyinteni a pánikrohamot. De előtte még kellemetlenségekbe fogok ütközni. Mindig is tartottam attól, hogy be kell vallanom az összes alkalmat, amikor drogot fogyasztottam, annak érdekében, hogy az orvosok az információ birtokában életben tudjanak tartani, gondolom magamban, miközben az ügyeleti váróban ülök a melegítőben, ami mellett végül is döntöttem. Rettentő jó. A két hüvelykúlyomról lekapartam a körömlakot, és a körömágyam is vérzik a tépkedéstől, mint rendesen. Elég erre rápillantani, egy eleven neurózis diagnózis. Ráadásul kígyó a zöld, a lekopott körömlak. Ezekben az ügyekben nagyon óvatosnak kell lenni, mert a zöld körömlak rendes kontextusban trendi, cool és chic. Egy ügyeleti váróban este tíz után, részben lekapargatva junk, grunge, kosz. Már mindegy, mondom magamnak kicsit mantraszerűen, mert érzem, hogy a szívverésem reagál, a megjelenésem okozta szégyelre. Legalább arra jó, hogy eloszlassa az egyéb paranoid gondolataimat például a szennyvízadatokkal kapcsolatosakat. Londonban ázik a legtöbb kokain. Ha valami így túléli a patkányvizeletet, plusz már mikroműanyagot is kimutattak emberi tüdőben. Vagy miért ne tapadhatna a fő artérián falára a vízforalom aljáról felhújagosodott réteg, amire legyintettem, hogy csak vízkő, mert lusta voltam lemenni a média Martba venni egy újat? Hm, lehetséges, hogy az egyéb paranoid gondolataim mégsem oszlottak el. Nem baj, akkor most majd meghalok. Meg tudja mondani, mit tevet az elmúlt órákban? Túrós csusszát. Túrós csusszát? Kedezi az orvos szkeptikusan, már már szemrehányúan. Komolyan mondom, az embereknek semmi nem jobb az meg. Ez az egész most arról szól, hogy túl fiatal, túlvárosi, túl, túl uborka zöld lakos vagyok, ahhoz, hogy szeressem a zsírt. Mindennél jobban szeretem a zsírt. Én készítettem. Mostanában gyakran csinálok túrós csúszát, az az igazság. Egyrészt a füstölt mangalica szalonna, amit egy hónapja rendeltem, az Istennek se bír elfogyni, és kezd minden füstölt mangalica ízű lenni, és nem mindennek áll jól, például a mandulatejnek nem, gondolhatod. Másrészt tök könnyű megcsinálni, harmadrészt addig tökéletesítettem a receptemet, míg végül mit tagadjam, fine dining szintre emeltem, vagy legalább diningra. Az a titka, hogy a szalonna még forró zsírjába kell a szintén nagyon zsíros túrót forgatni a tájföllel együtt, mire valami egészen új anyag keletkezik belőlük. Egy fantasztikus anyag. A szokásos durum tésztával eszem. Nem is értem, miről beszél az orvos. Miért ne akarnék túrós készíteni? Ére stressz, kérdezi. Ettől is féltem. Hogy a hisztérikus nevetés, amit lentartok a gyomromban, egyszer csak felszínre tör. Minden orvos mindig. De azért erre már nem várnak igazi választ. Egyszer, amikor a húgyhójagomat vizsgált egy másik orvos, ennél szofisztikáltabban egészen sajnálatra méltóan kérdezte meg, hogy esetleg lehetséges-e fel tudnék-e idézni olyan dolgot, ami tegyük fel, hogy pszichológiai eredetű és netán a bevizelésemet okozza fényes nappal a laptop előtt ülve az íróasztalnál, csak mert ez bizony nem fizikai probléma. De az endokrinológián erre például már nem kell válaszolni. Eleve a stressz hormon szinten miatt vagyok ott. Én vagyok vele, nem ő velem. Nem ő magas bennem, én vagyok neki alacsony. Itt most meg kell húznom magam. Macinaciban is vagyok, a köröm is lekopva. Szűz is vagy, vezetni se tudsz. Parancsol? Semmi-semmi. Csak eszembe jutott a spinétzserek, nem látta? Brittany Murphy jól megmondja el is a Silverstone-nak. Mindketten fitness vannak. Brittany Murphy egyébként úgy halt meg, hogy kiderült, hogy a New Yorki lakásuk egy rejtett falán gyilkos Teszem hozzá, hogy azt ére az az orvos, velem lehet szakmázni. Csak az után elrontom. Csomó azt gondolták, hogy a férje elte meg, de aztán ő is meghalt. Rejtélyes volt az egész, és aztán csak aztán találták meg a falon a penészt. Kínos. Arra gondoltam, Mondom neki újra, mert nem vagyok rá felkészülve, hogy mondjuk ami mostanra egyértelmű, hogy nekem csak egy lakossági pánikrohamom van, ha csak nincs tényleg ekkora szarban az hogy hogy ahelyett, hogy szívinfartussal kezelnének, hagynak megdögleni. Hogy nálam is valami rejtélyes, láthatatlan, megfoghatatlan dolog okozza ezt a szívemmel, egy szóval nem vagyok nyugodt. A vérnyomásom sem oké, de ezt ő is megjegyzi. Az egekben mi? Szakmázok vele újra. Épp hogy csak nem veregetem hátba, de hát arra képtelen vagyok rajtam a vérnyomás se bírok nézni ilyenkor a karomra. Még szerencső, hogy nincs olyan eszköz, amivel mérni lehet a mell és a hónaj közti hájacskát, mert menten elájulnék az önutálattól. Lehet, hogy mamográfián az is van, csak hát ugye. Sajnos azt sose fogjuk látni. Ú, erre most rá ne kérdezzen. Szerintem ennek a túrós csúszának is közel állt a dologhoz. Mondja, és valamit a nyelőcsövemről beszél, gondolom reflux kitérdekel. Akkor se fogom neki bevallani, honnan vettem a túrós csúsz ötletét. Meg nyilván köze van a túrós nem vagyok hülye. Én ebből élek. Mintázatokból, metaforákból, hasonlatokból, szimbólumokból, allegóriákból. Pontosan tudom, mit jelent a túrós csúsza. De nem fogok úgy tenni, mintha valami különleges dolog lenne. Nem fogom eljátszani, hogy egy egyedül élő nő nem készíthet túrós trusszát hetente egyszer, maximum kétszer. Miért ne készíthetne? Miért ne juthatna ennyi szeresembe? És hát igen, a tartós stressz pánikrohamot okoz. Na ne beszéljen. Döfjünk belém egy seduksen injekciót, aztán mehetek is te hírével. Kérdés az ügyeletem vagy mackóban, lekapott körömlakkal, szívinfartus gyanúval, de konfirmált pánikrohammal, mondod-e, hogy mielőtt eljöttél, már bevettél egy fél szanaxot, vagy csak szerencsésen hagyod a rendes nyugtató mennyiséget magadba szúrni? Jaj, szóltam volna, de már késő. A barátaim elfelejtik, hogy amikor egyedül kell besétálnom az ügyeletre, hogy aztán onnan egyedül sétáljak ki, Bennem egy nyugtató injekcióval, akkor az út, ami normálisan 13 perc körül van, elnyúlhat egy órásá is. Senki nem mondja, hogy kevés fa van a városban, mert én hazafelé mindet végig tapogattam, és mondhatom, elég sok van. Pont elég. Fáról-fára támoljogva, persze én lehetek őszinte önmagammal, felidézhetem az esetet, amikor a túrós csúsza speciális receptje az agyambaragat, és az elkészítésével újra meg újra felidézem azt a bizonyos alkalmat, amikor a negyedik találkozásomon a férfival. Egy bárpultnál ülünk délután négykor, de nem érzékeled, mert bent sötét van. Minden oldalról tükör. A férfi rettenetesen depressziós, és ezt a szót még úgy használom, mint egy huszonéves, ami akkor voltam. Fú, nagyon depressziós. Depis vagyok. Tiszta depi. Egyszer azt olvastam valahol, hogy háborúban az ember nem depressziós, és két dolgot kell feltételeznem arról, aki írta. Nem sokat tud az agybiokémiájáról, vagy nem sokat tud a terminusokról, hiszen ha arra gondolt, hogy a tétek megváltoznak a túlélésért folytatott küzdelemben, beindul az életben maradási ösztönöd, és kirángatod magad a bús akkor ő is csak a lehangoltságra gondol, és hibásan használja a kifejezést. De lehet, hogy én nem tudok sokat a biokémiáról, és előfordulhat, hogy egy ilyen élethalálkérdés nagyon is beindítja azokat a kémiai folyamatokat, amiket különben antidepresszánsokkal igyekeznek az orvosok a depresszióval küzdőknél előidézni. Ahogy ott ülünk a bárban, nézem a férfit, aki konyakot, iszik, rájövök, hogy egy darabig úgy sem fogom tudni kitalálni, mihez kezdjek vele. Huszon évesen még mindig kevés vagyok hozzá, hogy egy önsajnáló férfit kezelni tudjak. Ja, gratulálok a filmhez, jó lett, mondja. Oké, okay, gondolom magamban kicsit úgy hangzik, mintha elküldene a picsába, de nem kell traumatizáltnak lenni, hogy ezt elvisel. Magyarországon az ember, ha eleget vásárol, mondjuk női ruha üzletekben, a régi időkben nem online, előbb-utóbb úgyis lebassza egy eladó, aki ezt kedvesen szól. Köszönöm, nagyon sokat dolgoztunk rajta. A rossz filmeken is nagyon sokat dolgoznak. Ez már túl tesz egy átlagos magyar eladón, de még egy felszolgálón is Rossz kedved van? Az a kínlódó kedvesség, amikor ezt megkérdezed valakitől, akitől valójában azt szeretnéd kérdezni, hogy neked mi a geci bajod van? Nincs, mert Kedvencem a nincs, mert Nem baj, tovább próbálkozom Tegnap túrós csúszát akartam csinálni, de rájöttem, hogy nem tudom, hogyan kell Az anyám néha elfelejtett túrót rakni rá a túrós russzára? bologatok. Hopp, látom a tekintetén, hogy itt belöktem valamit, felkeltettem az érdeklődését. A férfi úgy fordul felém a bárszékkel, mintha egy sóműsorban lennénk. Aminek a szemtanúja vagyok, az egyszerre megbotránkoztató és lenyűgöző. Mangalica szalonna, rögös túró, tejföl, tészta, de mindezt úgy, mintha a szimbád jelenetét elegyítenénk a rajúnó reggeli adásával. Te jó Isten, gondolom magamban. Mi lett velem? Az apám mindig azt mondogatta, hogy semmire sem viszem majd. Egy árokban fekve végzem tűvel akaromban, Sokkal rosszabb történt. Minden várakozást múltam. Úgy tűnik ugyanis, hogy egy színészbe szerettem bele. A férfi darálja a receptet, nyelek egyet, de nem az érség miatt, ő pedig visszafordul búslakodni. Az soha nem derült ki, hogy pontosan mi miatt. De úgy sejtem, hogy a jólétnek meg a bőség zavarának az elege nyomhatta a lelkét. Neked amúgy mi a keci bajod van? motyogom az orrom alá. Hm? Ja, semmi. Jézusom. Na jó, akkor lecsúszom a bárszékről, és megkérdezem az egyetlen embert, aki még rajtunk kívül a bárban ül, hogy szerinte hogy van ez. A háború és a depresszió kapcsolata. Ne haragudjon, maga nyilvánvalóan depressziós, hiszen délután négy óra van, szerda, és magában a sötét tükröződő felületekkel tele zsúfolt bárban iszik. A úr unattal rám emeli a szeme alatti táskákat. Tiszta Adrien Brody. Csak azt szeretném kérdezni, mit gondol, ha esetleg ebben a pillanatban kitörne egy háború, amire van esély, hiszen a legnagyobb tapasztalásunk az elmúlt két évből, hogy bármi megtörténhet, akkor elmúlna a depressziója? A férfi értetlenül rám hunyorog, azt gondolja, őrült vagyok és idegesítő, és nem is érti, mit akarok. Úgy értem, hogy... Elkezdene például futni? Azt érezni, hogy oké, okay, mégsem akarok az enyészeté lenni? Küzdeni akarok az életemért? Nem válaszol, csak megcsóválja a fejét. Ez most igen, vagy nem? Elkönyvelem magamban, hogy depressziós és részeg. Feltűnt, hogy matróz ruhát visel. Úgy néz ki, mint John Wayne az Adventures End című filmben. Csak soványabb. Szóval úgy néz ki, mint Catherine Hepburn a Woman of the Year-ben, csak mint Adrian Brody, az ongaristában. Mi érdekli magát, hogy nézek, és mikor fogok hova futni? Hát, csak érdekel, mi jár a fejében. Minek kell mindig másokat elemezni? Minek foglalkozik azzal, a depressziós vagy Mit érdekli, mit gondolok? Mit érdekli ő, mit gondol? A férfi felé biccent, akinek a a szomorúan puposodik felénk. Hát, hogy segítsek neki kitalálnia a matrózruhás rám legyint. Igenis. Hagyja már békén, ez nem magáról szól, nem minden a maga története. Hát, oké, okay, értem, hogy az emberek szeretnek dobálózni ezzel, de ha ez igaz lenne, akkor azt jelenteni, hogy én a saját narratívámat sehogy nem viszonyulok, nem kontrollálom, nem érdekel, nem törődöm vele. Folyamatosan diszociálják az életemből, vagy mi? Beláthatja idegen, sovány arcú alkoholista úr, hogy ez elég nagy ostobaságnak hangzik. Megvonja a vállát. Na, ez is csak ennyit bír. Visszakulok a pulthoz, felmászom a bársékre a kelletlen férfihoz, akinek meg akartam felelni, mert 20 éves voltam. Úgy hallottam, a testvéred mindenkit megbasz a városban. Csillingelem a felemelő beszélgetés egyezményes hangján. Csak a jókat és a betegeket. De a jók mind betegek, nem? Elmosolyodom. Sikerült. Wow, ez frappáns volt. Hatással vagyok rá. Fontos vagyok neki. Szeret. Szerelmes belém. Összeházasodunk, gyerekeink lesznek. Húzzuk az ujjunkat a Balaton vizén. Büszkén a matróz felé fordulok, hogy lássa, nem vagyok őrült, és a céljaim valóságosak. Tudom én kontrollálni a narratívát, csak be kell vetnem magam. Kihúzom magam, felé mosolygok. Olyan büszkén, mint a kisfiú a Ladridi biciklettében, amikor a mozzarellát nyújtja a kenyerszeletről. A matróz pedig a szememben néz. Összetöri az asztalon a poharát, és az egyik szilánkkal felvágja az ereit. Bocsánat, most tényleg kell mennem, mondja a férfi. Bólintok. A férfi átlépked a szilánkokon, a matrózból kifolyó vértócsán, és kisétál a bárból. Nem vagyok jó, ha számokról van szó, de ezután legalább 15 évig nem láttam.